Välkomna till Röglepodden Tillbaka efter en säsongs frånvaro i ett nytt upplägg. Den här rösten har ni hört för. Jag heter Mattias Jelm och har en västmanländsk touch. Men det kommer två andra personer med mer skånsk accent. Nämligen Linus Alin och Daniel Roth. Ja, berätta nu lite mer om upplägget. Vad är nytt? På skånska. Eh, nej, vi vilar i fjol Vi tog oss väl eh, Vi mäktade inte riktigt med det Vi har tagit ett omtag och tänkt till eh, Vi vill väl eh, Paktera det lite hårdare Raka puckar talade Linus, berätta ja, men Vi ska ju ha ett program här Där vi ska gå hårt in på Rögle Diskutera aktuella ämnen Och nörda ner oss lite i det helt enkelt Och vi utsluter inte Något slags specialprogram Då och då där vi kan ta in en just gäst Som vi gjorde tidigare Okej, förutsättningarna klara för att köra igång med mer konkreta ämnen. Mm. Okej, och då är det ju självklart så att vi måste slå an tonen, nämligen i derbyt som ju har spelats och där Rögle åkte på en holmgång. Vad var det som hände i denna upptrissade atmosfär? Och så går Malmö därifrån med 5-0 och 3 sköna poäng och massor med rögliga supporter som sätter upp ett stort frågetecken, vad är detta? Det var väl klassskillnad eh, som vi såg i sin renaste form jag, jag trodde att det skulle vara mycket, skulle bli mycket jämnare än så men eh, det skiljer väldigt mycket Jag tyckte det var ändå lite som förvånade det förvånade mig att det var så stor skillnad efter de första 15 minuterna hängde ju rögle med, hyfsat i alla fall men sen när Malmö trampade på gasen så hade Rögle ingenting att sätta emot. Och det som förvånade mig där var att man inte fick stopp på det fallet. Att man inte ryckte upp sig. Att man inte kunde göra någon skillnad och mota Malmö. Utan man, man blev helt överkörda helt enkelt. När man har landat lite så känns det som att det var nog rätt så mycket Malmö som var väldigt bra. Med tanke på att första 15 var ganska jämna. Liksom. Vilket innebär att... Man kan inte säga att, att nej, vi, var inte, vi var inte där, vi var inte på hugget. Liksom. Rögle var där och, och från början liksom, och, och höll jämna steg i 15 minuter så långt så det bra. Sen äh, liksom skakade Malmö av sig rosten och började köra. och då Därifrån äh, var det stor skillnad. Det var ju så också att Rögle än en gång har fått en, en jobbig startuppladdning, skador på försäsongen, vad, vad påverkade det? Vad fick det för betydelse i matchen? Kunde man se något sånt? Ja, men Det är ju på, om man tittar på, på ett lag så ska det ju trots allt spela samman under en försäsong. Det är ju, vi journalister och supportrar och, och spelare tycker ju ofta att försäsongen är en tråkig transportsträcka men den har ju ett syfte och det är att man ska kunna spela ihop kedjor, om man ska lära känna varandra om man ska hitta den här berömda kemin och det säger sig självt saknar man sex, sju spelare ibland vissa matcher, då blir det svårt att hitta det och det går in i powerplay, boxplay och så också, så det är klart att det påverkar men det ska ju ändå inte påverka så att det blir sån stor skillnad mellan lagens stora delar av matchen som det var mellan Rögle och Malmö det tycker inte jag i alla fall Men det var väl också Malmö gjorde ju rycket förra säsongen, eh, vann alla fyra derbymatcherna, parkerade betydligt högre, hade en mycket, mycket bättre säsong. Har förstärkt laget, bra, det är ett, det är ett riktigt bra SHL-lag. Brugli saknar fyra, fem den eh, etablerade spelare, eh, då är det kanske den här skillnaden eh, för tillfället. Det är väl eh, en sanning som svider i många vita öron, men... Eh, det är inte två jämn starka lag just nu. Man kan väl säga det att skador påverkar alltid, men sen skador på vissa spelare påverkar mer. Det här har ändå varit skador på nyckelspelare, inte minst på backsidan. Ja. Alltså vi kan ju snacka om Rögle på redan på det här skador. De gjorde inte någonting annat än att prata om skador. Men så är det. Ju. De har ju fått en för. Ännu en, eller Precis som förlåten, fått en förlåten sönderhackad av, av skador. Och det eländet följer liksom med dem än så länge inne i, i upptakten också. Och det är väl svårt att, att säga som spelare gör eller ledare och tränare nu att, ja men. Nej, det ska inte påverka. Det ska vara andra spelare som kliver fram. Men det finns ju en anledning till att man har värvat in spelare och det finns en hierarki i kvalitet i lag också. Så att det, den förklaringen är väl inte riktigt hållbar eller? Men det, alltså, vad jag förstått så har Rögle tidigt sagt att i år tänker vi inte stå och snacka om skador så mycket som vi gjorde förra säsongen. Vi tänker inte lägga... Så mycket fokus på det och det är klart att man som tränare säger då att vi, vi har tillräckligt bra lag för att slå Malmö och vi har de som får chansen nu det är upp till dem att ta dem och det är klart att de ska säga det. De kan ju inte säga något annat men samtidigt så står vi vem som helst att som du säger också har man en 4-5 tongivande spelare borta. Det är klart att det påverkar självklart. Mm. Det födde väl kanske framförallt en, en osäkerhet inför premiären. Jag tror att Röhle gick ut i den här premiären och, och kände sig osäkra på var man står. Man har gått igenom en försäsong, inte mött särskilt många lag från sin egen serie. Det födde en osäkerhet. Malmö har spelat Champions League och, och mött liksom bra lag och gått säkert in i, i säsongen men en helt annan säkerhet kring på ungefär var man står. Du nämnde Ville Kolpanen. Ville Kolpanen stod alltså inte, utan det var Emil Kruse. Om vi ska börja med Ville Kolpanen som inte spelade sjuk har det sagts. Vad vet ni om det? Vad är det för sjukdom han har? Uh, uppgifter som har nått mig S säger att det inte handlar om någon sjukdom utan att han har fått ett vådarskott i, i huvudet eller någonstans på sig som har tagit illa och uh, att han liksom är borta på grund av eh, skada men det är vi kanske eh, en gång vi vill inte prata om, om skada och sjukdomar så att eh, om det handlar om liksom, om en lögn eller om man vill eh, få lite lö bara bli av med frågan Så har man kanske sagt att han är sjuk jag vet, I så fall har han kanske varit sjuk också Men det ska inte bara handla om sjukdom egentligen. Men Vård har skott fått den i huvudet Alltså han har hjälm på sig Så det är väl inte var frågan om någon slags hjärnskakning eller bara... jag, vet, jag vet inte Vad själva liksom skadan ska bli. Jag har bara förstått att han har blivit träffad Av ett skott som har tagit illa Och det är uppgifter Väldigt nära hjärtat I det Okej. Okay. Och istället fick då Emil Kruse Hagförs Pojken, grabben, mannen Han är ju ung Ställa sig mellan stolparna i premiären SHL Jag har sagt till er innan att Emil Kruse kanske är den som Till slut står som första målvakt Utifrån de två matcher jag har sett honom Och jag såg också kolpan Kolpanen Kasta in puckar i en match i, i Köln vad har ni fått för intryck av Emil Krus efter den här första riktiga matchen? Jag, jag pratade med honom intervjuade honom inför derbyt. Och då verkar han ju kolugn. Cool, han har ju någon slags härlig Emil Lönneberg-aura. Där han går in och, och gör sin grej och verkar rätt så opåverkbar eh, från eh, om man säger, liksom yttre tryck, yttre press. Och han var ju fantastiskt bra i, i derbyt. Han kroknar väl. Lite i tredje perioden men det är ju fullt förståeligt och han väl fått 40 skott på sig eller någonting. Men det var ju det, det absolut största positiva utropstecknet i Rögle. Klen konkurrens tillsammans med då kanske ungebacken Rasmus Sandin. Men han, han satte ju ner foten, Emil Kruse tyckte jag, och visade att han kommer att vara och, och räkna med den här tiden framöver. Jag tycker det var coolt. Han går in i, det är en eh, premiär på det är debut för honom på de här höjderna i Malmö Arena. Mycket folk. och Han var eh, nästan misstänkt att en målvaksegär. Han älskar det. Han, det såg man direkt. Han, han tyckte det var bara skitroligt. Han alltså liksom bra målchans i första perioden. Jag var en bit över tio liksom, när han släppte in eh, sitt första mål i slutet på, på första. och Ah, han gav liksom, utstråla säkerhet på och han gjorde liksom, stora räddningar. Eh, han, höll, han höll ju ensam kvar och Det, där, det hade stått 3-0 långt tidigare om inte han hade varit. Så det var fast. ett antal stora och spektakulära räddningar. Ja, det var väl hela kartan. Liksom. Han är ganska. I eh, vi Vi hörde ju vår målvaktstränare säga det på vår kväll att han försöker arbeta med. Att få ner lite de här yviga rörelserna samtidigt så som betraktare kan det ju vara fantastiskt roligt att se de här lite flängiga men ja, uppseendeväckande mål, målvaktsräddningarna. De är härliga att se eh, men eh, tyvärr för oss i publiken så handlar det väl om som målvakt att gör du en sån flängig räddning så är det oftast helt upp. Ur...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 och monster. Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers Lagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. ...position till en eventuell retur så är det väl det Magnus Venstom då målvaktscoachen försöker jobba med honom med så att han, han gör färre sådana räddningar eh, och kanske sparar dem till, det, till när det är bättre läge helt enkelt. Men, visst... ja, men ja, alltså målvaktscoachen det är ju nästan lite Tråkigt idag att de bästa målaktorna gör ju knappt några räddningar. De står ju som en grafport och får skott på sig liksom... Det var, ju, det var ju mer spektakulärt liksom, när Billy Nilsson släde och vaknade ner i Sai-hörnan. Liksom, det, det ser man ju aldrig längre en målvakt som tappar kontrollen. Men krisen är väl ännu en fortfarande, liksom, lite oslipad där. Han, han var var liksom, där tecken med, med liksom, handbollsräddningar. Vi får se om de lyckas fila bort det från honom. Men det blir en intressant målvaktskamp då, framöver när kolpan är tillbaka. Ja, ah, tveklöst. Uh, uh, jag har skrivit det någon gång. Uh, uh, Förutsättningen var rätt så givna. Kolpanen är hitvärvad som en första månad kommer från KOL uh, Står krisen mer än tio matcher så uh, är väl uh, rent krast inte Kolpanen den uh, liksom klippa som, som han skulle vara. Uh, men så här långt är krisen visat att han uh, han vacker sugen på spelar han också. Mm. Backarna har vi pratat en del om, men betydelsen av backarna och deras kvalitet för kommande matcher, de som var borta, Cade Fairchild, Kevin Gagné. Det är också en Craig Shearer som var borta nästan hela försäsongen och kom in och gjorde sin comeback-match i Skåne derby. Även om han var helt okej okay så är det ju inte det allra lättaste heller när man har bara varit in och tränat med ett lag och sen komma in inför en sån match. Hur men, var han? Ja, men jag tyckte han skötte sig som sagt helt okej. Okay. Han har ju säkert flera nivåer till. Va? Men med tanke på han är han klart godkänd. Jag tyckte han började bra. Jag tyckte han blev fumligare ju längre det gick. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på hans förberedelser. Men jag tror att när han får vara upp och, och så är han en av de viktigaste liksom, passningsklubbarna. Och de andra två har satt på läktaren, Grenier och Fairchild, så att... Um, när de tre backarna är fullt, fullt igång så har ju Rögle en backbesättning som är betydligt bättre än den För där finns lite frågetecken. När de är fullt igång så är det klart att det kanske dröjer någon match innan de är tillbaka i sin, sina rätta jag, om man uttrycker det så. Ja, men så, alltså, man ska komma ihåg att inför den här säsongen så enkelt uttryckt ville Rögle få en mindre fysisk och mer spelande backsida. Och Craig Shearer, Kevin Gagné, och Kate Fairchild är nyckelspelarna för att kunna uppnå det. Så att för att få en bra första pass, snabbare anfall, bättre fart i spelen så är de här tre spelarna deras allra viktigaste om man ser på backsidan. Så visst det kommer ta lite tid men bara få in dem med deras pucksäkerhet och även få in Gagné och Fairchild i powerplay. Det kan betyda jättemycket redan från första matchen tror jag. Innan vi släpper Baxé måste vi bara snacka om han Rasmus Sundin också. För jag tyckte det var, det var Davids andra behållning. och skrev i Krönikan efteråt att jag tyckte det påminner om en ung Kenny. Jönsson. Och det är ganska stora ord. Ja, men det, men det menar jag inte liksom att han är lika bra som Kenny eller så. Men man, han, han hade liksom en, en sån här härlig aura liksom av att han, han satte sig i algen av problem. Alltså många andra av. Man har, Jonan till exempel som också är ny på de här han hamnade i problem och sätter sig själv i svåra situationer men Rasmus han, han, han löste allting med, med väldigt snabb tanke hela tiden spela pucken ifrån sig till, till rätt person och eh, jag tyckte han var briljant. Och ni som har lyssnat på, på Rasmus redan när han har pratat i nedsläppskvällen eller i intervjuer det här kvicktänkta ...sidan sån om den ligger hela hans personlighet. Han uppträder ju inte som en 17-åring utan han uppträder ju som att han har varit med i det här länge. Han verkar ju ha alltså, skallen med sig, definitivt. Det är, ju, det är svårt att säga efter så här kort tid när man har intervjuat en person och, och sett, sett dem i media och så. Men av de intrycken jag har fått, det, det, det är absolut min uppfattning i alla fall- och det är ju som du säger Daniel också att, att få, få någonting att se enkelt ut på Nis, nice, det är ju det är en konst i sig. Och det, det lyckas han verkligen med där ute. En spännande spelare att följa med andra ord. Det här ska vi häftigt att se, han kommer ju garanterat att, att dippa och få åt alla håll och kanter ung som man är, men framförallt så, så ser han ju ut och, och vara färdig för detta, vara mogen för detta. och det Bara det är väl en jätteskräll. Och en back som gärna gör en snabb första passning också. Så det är inte bara de här rutinerande backarna- som, som har det i sig. Nej, och det är ju fortfarande- en även om Rögle har för på den fronten- så, så är det fortfarande en en spelartyp, en backtyp- som, som, som Rögle behöver många fler av. Um, den liksom, moderna ishockeyn är, är väldigt... Uh, det är inte så mycket tackla och bonka. Det är liksom... Um, passa och skit. Mm. Och härnäst... Så väntar Mora, den klubb som Kevin Gagné hämtades från. Och därefter så kommer hemma premiären mot Skellefteå. Och därefter kommer ytterligare ett derby mot Malmö där Rögle då har chans att ta gruvlig revanche. Men spelchemat kan vara en välsignelse framöver men kan också bli en förbannelse som vilar över nästan hela säsongen om du vill sig riktigt illa. Det är ju helt fel tidpunkt att möta Mora. Så mycket kan man konstatera i alla fall. En nykomling som sprattlar till i, i Skandinavien tog poäng borta mot Frölunda. Otroligt två premiär. Och har hemmapremiär, återkomsten till högsta ligan säkert fullsatt där uppe. Hon kommer att gasa från första minut och går på, på ren inspiration tror jag så... Det är tuft och sen så har du ett ständigt att Skellefteå på Hemmais efter det. Där kommer Rögle också behöva gå på inspiration och även ha publiken med sig. Ja, ska bli häftigt men det är, man kan ju säkerställa att Mora i september är ett betydligt bättre lag än Mora i januari, februari. De ska in i en torktumlar och bli utspottade längre fram och de kommer att bli stukade och de kommer säkert att sprattla fint i början Jag äh, tror det, det är en riktigt tuff äh... Men vad säger ni om de här fyra matcherna När en är spelad och det blev Precis tvärtom mot man ville ha Man fick något gott tecken i Emil Kruse Och något annat i Rasmus Sandin och så, Alltså vikten av resultat i, i de fyra första omgångarna De tre som kommer härnäst då är Helt givet, det är superviktigt. De, um, det ska vi mycket intressant att se hur de samlar ihop sig och, och går vidare. För att um, den här Malmö-torsken var nog en näsbränna som kändes. Det handlar ju helt om att ett lag tar en sån näsbränna. Man kan ju ta det på rätt sätt. Alltså den klassiska klockan får tillbaka lite spelare säkert nu också. Och försöker ta revansch och inte gå ner sig och inse liksom att det är en match av en väldigt lång säsong. Men den här Mora-matchen är, är nog nyckel till, till väldigt mycket för att få en hygglig start i alla fall för Röglas del. Ja, framförallt att de, att de börjar hitta någonting. Man kan väl torska där eller ta, ta en poäng och eller någonting. Utan att det är, behöver vara ankskit liksom. Men de måste ju nog bara prestera någonting som... som känns bra. Liksom. Hitta någon slags känsla av någon slags spel och lite kombinationer och lite enheter som fungerar bara samla lite bra kvitto på hög. För det var ganska tunt med såna i premiären. Lagkaptenen Ted Betén. hemvändaren, var ju inte nöjd med vare sig laget eller sig själv efter derbyt. Vilken roll spelar han i det här nu? Att, eh, att inte tankar svävar iväg i laget. Ja, jättestor roll såklart, men jag tror det är väl lite tidigt, jag har spelat en match liksom, men de, det, det går ganska fort här, man kan säga så visst, jag har spelat en match men det går ganska snabbt man tar torskar till sen vad det blir svårt att handla ja, grundserien är ingen transportsträcka det är lika bra att slå fast direkt, när det väl räknas ihop besluten brukar det skilja väldigt lite mellan succé och fiasko så att eh, man ska inte tänka att det bara ja, det kommer fler fler matcher. Ja, man kan ju vända på det. Vad händer om Rögle åker upp och tvålar dit Mora? Då kan man ta Skellefteå och bara farten i sin egen hemmapremiär och sen är det derby nästa. Med helt plötsligt ett, ett gott självförtroende. Precis. Och då kan man stå efter fyra spelade matcher med en hygglig eller till och med en bra start. Så det kan vända väldigt snabbt här också. Absolut. men Man behöver hitta, lite, hitta någon slags säkerhet. Är ovissa efter en för säsong, de är lite ovissa efter premiären. De skulle nog behöva hitta lite säkerhet och börja känna att de är får lite kvitto att de är på, på rätt håll. Så säger vi för den här poddens, nypods pod, ny första avsnitt och ja, vi återkommer ju såklart. Hela tiden under säsongen och mm, rapporterar ständigt från alla matcher så häng med i Helsingborgs Dagblad och häng med på hd.se och nu har ni podden också. Tack för idag!